Moșion și Vodă Cuza. Înregistrarea este realizată la Radio Iași în anul 1970. în înroată, după cât i văzuse și după cât îi pățuse el în viața sa, nu punete pune-te mai pe vorbile boierești. Și când îl scormolejeva la inimă, îi spune omului verde din ochi, fie cine o fi. În divanul ad hoc din Moldova erau boieri de toată mâna. Aici, ca în toate adunările de felul acestora, se făcea vorbă multă. Și era lucru firesc să se facă, fiind luptă între timpul de față cu cel trecut pentru cea mai dreaptă cauză a neamului românesc, unirea. Unii dintre boieri și ei tineri îndeosebi, crescuți în străinătate, când se ridica o adunare să spună câte ceva, nu îi mai putea înțelege nimeni. Și iacă așa, într-una din zile, cum vorbea un boier dintre cei tineri, iacă și moșii o roată sare cu gura. Și bunătatea bunătate, sunt mai mult cu coani să ne dumerim și noi. Că eu nu trebuie să vă spun, nu prișeb nici ca păcatele mele. Dar ce nevoie mare este să înțelegi tu, moșicule? Dacă ți luar, bă, dacă ai venit aici. Că voi întoarce-ne vom noi acasă și helbet. Nu ți-a luat nimeni din spate ce știu eu. Auz o brăznicie? Tu, boier cu 80 de mii de de moșie? Și el un gheorlan cum petec de pământ ce uite ce gură face alăturea cu mine. Da, da. da cu coane, dacă nu v-a fost cu plășere să prișepim și noi ceva din cele ce spuneți dumneavoastră, deși și ne-ați mai adus aici da, să vă poateți joc spune. din noi. Comțineți. Ei, cu coane, cu coane, puternic ești, îmi ești ca răzăți ce mă găsesc. Știu, ghini că n-are să moale când mă întoarce acasă unde mă așteaptă nivoile. <gântu -i> da, să nu vă cu <gântu -i> supărare. Ia, palmele este sărănește ale noastre, străpunsă de pălămidă mm. și pline de bătături, cum le vedeți, vă pe dumneavoastră de atât amar wow. de vreme și vă fac să huzuriți ia, de, ia, de a, bine. Noi, vite de muncă. Vă suntem dragi ca sarea în noi. din Mojici, din Ghiorlanci, din Dobitoci, nu ni mai scoateți. Dumnezeu să ne ierte și să ne iertați și dumneavoastră cu coane, dar cu adevărat, așa este. V-ați deprins a luat focul totdeauna cu mâinile noastre cele mojucești și tot noi suntem socotiți la urmă și vinovați. S -s. Sfânt să fie rostul Că ai vorbit din durere și sunt fericit că stai alături de mine. Decât un bun jurist cu o mână de învățătură, mai bine un țăran cu un car de minte. Dă mâna, Moșioane, să-ți o strâng ca unui bun prieten. Aici stai Alexandru, eu un care a fost pe calab, la Galat. Așa. Se vede că el ne cunoaște necazurile, că boieri la divan le în sfârșit, după multe și furtunoase dezbateri care au avut loc, s-au cuvințat unirea. Deputații s-au întors fiecare pe la vetrile lor. Radio Iași. Peste câțiva ani după aceasta, trecând cu Zavodă spre București, o poposit la Adjud, unde l au întâmpinat o mulțime de lumii ca pe un domnitor. De timp bret, o parte, da un Ia, vă și să vedea corțului! Opreșim la urmări! A fost un suprat pe călzic care așteaptă dreptate din la vodă! Loc, băi, loc, faci-ți, băi, oameni, bun loc! Să ajut cu omul până la dormitorul nostru! El ascultă toate șeretele, băi! Și iată din înmulțimii înaintează spre cuza vodă moșii o Îi sărută mâna, îi întinde o hârtie scrisă pe toate fețele, ...și pune genunchiul în pământ. Hei, moșioanul roată, prietenul și tovarășul meu cel vechi din divanul ad hoc. Lucru negândit. Ridică-te, moșioane, și îi spune fără sfială ce durere ai. Ți-a făcut cineva vreun neajuns? Văd, măria ta, că nu m-ai uitat și mă primești cu bunătate. Văd și mă bucur, deși ti rog cu lacrimi să citești jalba mea că din durere și obid o a fost scrisă. Spune-mă și oane din gură ce ai de spus că mai bine am să înțeleg. Apoi ia ca și Maria ta. De când cu adunarea aceea din divanul ad hoc, n-am mai avut zăbună cu mejeșul meu, stăpânul unii moșii foarte mari pe care îl cunoști Maria ta. Dumnealui, lui, un boier așa de mare, putrit de bogat și cu învățătură, își pune mintea cu unul ca mine de la niște vorbe drepte ce le-am zis atunci. De cum am ajuns acasă, goană și prigoană pe capul meu din partea boierului, în tot felul. Întâi și întâi o pus în adins pe slujitorii boierești să-mi caute prișină și să mă aducă la sapă de lemn. Aici de fășeau toate chipurile. Sau ei de-a dreptul, sau prin alții, cum să dea ei vitișoarele mele măcar de un pas pe moșia boierească. Și apoi, sub cuvânt că au făcut stricășiunii, să mi le poată uși de fără nicio cruțare. Și astăzi îmi pușcă-i porșii, mâini vaca și boul, poi mâini căluțul, într-altă zi iei oile și dulii la curte, Îți poți închipui Maria ta, și urgie grozavă este pe capul meu. Văzând eu de la o vreme că nu mă încetează cu jafurile, mi-am luat inimă în dinț și m-am dus la boier să mă jăluiesc. Și boierul m drept în obraz, de față cu slujile sale și cu alți oameni ce se aflau atunci la curtii. Încă am crezut că o căzut ceriu pe mine de rușeni. Ba încă m și amenințat că altă dată din eu mai călcat piciorul în ograda boierească are să poruncească să mă de la scară și să mă bată cu ghiciul. Și ac așa, Mariața, boierul mi-o răpit cinstea, e. care pentru mine este cel mai scump lucru. Așa ceva nu s-o mai pomenit. Apoi aistăi câine nui om. Iacă, băi. Odă cu zai întinde și moșioroată, tu fășicur cu Napoleon. A da, da, da, da și spune ceva. Și i ia mai tășește pe din gre. pe ce smăi să Și moșoani, acest mic dar de la mine. Și în ți nevoia de a spămânei. Iar cu boierul și cu cei de seama lui, o veni vremea să vă judecați odată. Măria asta. mulțumim frumos. Dar cu rușinea ce mi-a făcut, cum rămâne măria ta? A, rușinea? ca așa rămâne moșioane. <gătării> M-a sărutat domnitorul pe amândoi obrajii mei. Apoi că nici asta nu s-au mai văzut. Dute și spune săterilor domnitale moșioane că unde te-a scuipat boierul, te-a sărutat domnitorul țării și ți-a ștesc rușinea. Ați ascultat, în lectură dramatizată, Moșion orată și Vodă Cuza, de Ion Creangă. Adaptare radiofonică de Constantin Paiu. În distribuție, Mihai Grosariu, Valeriu Burlacu, Virgil Raiciu, Ion Schimbinski, Costel Constantin, Ion Guțu, Constantin Popa, Boris Barkov și Petrica Manea. Ilustrație muzicală Cornel Popescu, regie artistică Virgil Raiciu. Înregistrarea a fost realizată la Radio Iași în anul 1970.